eta astero bezala! antseta eta errutian kirol laritartea E, bi laguntzaileak eh ditugu e, oñatz eh antzerratiko estudioan arratsaldean eh egordion oñatz egordion bai eta telefonoaren bestaldean neneko egordioneneko egordion bueno ba lenik eta behin e, gaurkoan ba eskuboloiaren inguruan diren ditugun e, xetasun eta berriekin, eh hasiko gara bai hori da gaurkoan eh bidasoarekin hasiko naiz illarreskoresko mailan dago Horatu, e, ba, teukroren aurkaukidun orgeiago kaste bukarontan eta izugarrizko emaitza ekarri du berdinketa da, harri e, izan daiteke ez, e, izugarrizko izatea, baina, bueno, esan teukro ligaira basteko dagoela, laugarren postuan, eta handikan karretako berdinketa oso oso garrantzitsua bidazoaren zat, gaineratu da, ba, torrelagak berai e, aurkari zuzenak, berdindu einduela ere, eta Universidad de Mar Leonek, Galdu, Partida osoan zehar egia esan e, oso berdinnduuta jun dire bitdea momentu batzutan, e, biddaso aurretikikan jonda beste batzutan atzetik. Eta azken minuan e, tekukiduuki zuen baloia, partidodo erabasteko, baita atezainakenduta jokalari bald geia orrekin jokatu zuten, hala ere erasoan falta bat pitatu eta bidazoak azken baloia eduki zuen bainagun. Bueno, Segun tso batzuk falta ziren, Jaurtiketagin eta ba, sorte txarraukita, zutonaren ondotikan aterazen baloia eta berdinketarekin bukatu zuten egia esan, ba, zailka penean, orain dikana, mairu garren, jetxiera postoetatik kanpora eta, bueno, beru ez da partido gutxiko gelitzen dira, lau gelitzen dira, eta horietako aurkarietako bat, irune jokatu behar duena, ba, Universidad de Mar Leon da, ba, jetxiera postoetan dagoena. Estalde la Bakaradera Hondarribiak bigarren maila nazionalean dagoen taldeak irabazi egin zuen 32 eta 39 eta azkenik Irungo gaztiak, gela eh, lurraldekako kopan norgei e, beraien orgeia gokan Donibaneren aurka 30 eta 33 aldau intzuten. Auz 5 daude 2 puntorekin, hiru partida jokatu ituzte eta genikan, bueno. Ba, aurrera jarraitu, jarraitzen dute 2.4, 3garren postutikan. Beraz, eh, eskubaloia ipatuntugu eta futbolaren inguruan esan barratu gueneko berri honak ditugu labaitare eskualdean, ez da? Bai, batez ere gure goimaiako taldearekin edo talde profesionalarekin Azte honetan, emaitza bikainan lortu behitu etxean, bit bitautzeko garaipena torralabarako gimnastikaren aurka Eta ez hori bakarrik, irupuntua bakarrik ez dira albizte ona Albizte bezala, izan behar ez genuken kontu batekin Na torreta, ba, goikoitxeak goi, goi ogoita maikai arduna aldi ondoren gola lortu du. Le, bat, bakarrik baina izu. Demoraldi guztiaia, demoraldiaia maitzea ardagoenean gure aurrela dititu larrak lehenengo gola sartzea da, <hieres> eta da mazkal Eta, bene, bat, irudi, martxa honean dihoala, aurreko hastean aurreko porrota aztuta dute, eta bete-betean daude, buru-elarren buru duta ditugu play sartzeko. Joko bikaina egin dute, aurkari on baten aurka, eta honek, indarra, manbarko liekete. Ta bueno, jarraitzeko, ba, maila batzuk beraseago, errezional horrezko maian, didugun bi, bi parterekin jarraituko dut. Zumaia koren aurka hondarribiak kanpoan lau eta bil galdu du, baina hondarribi arrak saldo ditugu agoneko, beraz, denbora aldi bukera lasaia dute aurretik. Eta, e, bestetik, Real Union bek, e, garaipen anortu du, tolosaren zelaian, gutxe eta bat, Eta esan beharra dugu, asteuntan, Real Unión bek albiste osonak dituela, izan ere berekin berdinuta, horrein arte berdinuta zegoen hernanik, e, berdinketa lortu du, eta Orduan Real bakarrik erditu da liderzan, horrek e, demoraldi abukatuta, zuzenean, hurrengo maiara pasatzeko aukera mangoldi oker, Real Unión beri, irugarren maiara inzutzen, eta ez da makala renen gota lagugarren bemaiatik. Bigarren Maiara igotzeko sartzea eta Bigarren Talde aldi Irugarren Maiarako lehian sartzea eta, bueno, ea zortea duten reunion beko mutiek ere Jarra, jarraitzeko, ba, regional preferenten hemen ere, baditugu notizionak txarrak eta honak esan behar dugu bitalde jetxera postoetan badititugu eta beste beste talde bat, ba, igora postoan dugu e, maitez berdinak izan ditugu irun ondarri irun mia Getsuia postutan dugu eta ast ere hiru eta bat galdu dute te ez daukate aukera gei salvatzeko oraindik dena ez ezezago galuta dena den sei puntura dute badukate denbora baina zaila izango dute. A postu bat goraio dagoen mariinoak alddez aste ontan berdin eta lortu du hiru puntura gelditu zaila hauei salvazio muga edo eta hauek itxura hoea dute baina ez dute ezte ez dute erraza izango garkatu hauek ilugarrena normalan zuzenean jaitzen da, baina goiko goiko mailetan gertatzen denaren baitan gelditu bar dira beti ere, gipuzkako ba, talde asko jaitzen badira, ba ordan beraiek seguro jetzikor iraitekelako, eh goiko goiko mailetan Gipuzkoako talderi ez bali taldez, ba bertan lagituko litzateke. Mm -hmm. maia bat berago, ba lehenengo erresjonalean, bigora fasean Usurbileek Lau eta bat irabazio landetxari, eta kopan aldiz, Marinho bat eta bi, dungoaren aurka, derri izan dugu. hasiera e, batean Marinho itxura honez asibatzen ere, orain indarra galduta edo, berantzi joa, eta dungoa be aldiz, gorantz, bigarren dugu dungoa be, eta badirudi kopako finaldeako edo azkeneko faseako klasifikatuko dela. Eta, azkeneko parte, etxoa dugu erko pan, b o Iruna berdindu da azte honetan, beti gazte, eta oaizki kontun denartuta aurten ziden eskasa aldi ari direla, eta puntu gutxi dortzen ari direla. Eta, barkatu hartu egin dut, e, rektzional preferenten, hau da, mailan maian, e, Marinho eta Irun, miratzen da baditu gort Dumboa eta b o b maila erdian, edo joan modura, bat, eta irugaldu ostean, b ba, dugu lehenengo, edo lenengoarekin hor berdin duta 3 eta 2a zitua hondan ostadar hirugarrenaren aurka eta betik gora etoz beuhiakoak eta badirudi ba ba lehia hortan sartuko direla bete betean eta bukatzeko ba futbolarekin bukatzeko neskeekin bukatuko dut goratu lurraldekako txapelketan, hiru talde ditugula bi bi talde berriñetan batetikan ondarriarrak ditugou bat eta bi galdu dute intzaur diren aurka aste hontan etzean Eta bestetik e, Marinho eta Real Union, azte honetan elkarren orka jokatu dute Eta Real Unionek ez du igotzeko aukerarik Baina Marinho bai eta berdinketa eta honekin ba, postu batzuk galdu ditu Horendik badira, badira partidu batzu jokatzeko Baina, baina zaiz jamarra ditu zaie Berdink eta honekin Marinho eskei. Eta bukura erekin besterik ez hum, Partida asko, eh? aipatu dituzu, emaitzaz Berdina Baina orokorrean horrean balorazio bat egiten baldin ma eneko E, ona, txarra, zein izango zen, orokorrean, zure ustez? Ba, kont kontakoa. ba, kontutan hartuta Ze goeratan ditugun taldeak eta gaur egun Ekonomikoki pasatzen ari garen estuazuna kontutan hartuta Esan dezakegu oso oso pozitioa izan dela Azte hau, Unión gora di joalako Tan maia guztietan, ondarribia mantendu delako e, Beu ere gora dator Eta gainontzekoak ba, bere maian da bitza Ezin dageiago eskatu bera Uh -huh, Zuri iritzia honi atz? Neliko duzu? Bueno, futbolea maheneko ba, egin bandator, ez? Ba, bueno, ez dago gaizki ez, gorak abadijoaz talde batzuk, beste batzuk mantendu, beste batzuk sufritzen, ba, irun, mirar atzerundari ja, bueno, behia zen ez, talde asko daude, eta, bueno, ba, olorazio orokor bat egitearren, ba, bueno, positibotat hartuko nuke ere, ba, talde batzuk, ba, ibil bideona hartu dutelako. Beraz, positiboa futbolan eta rugbian, oniatsa eh, zer da ba, bueno, eskualdetikan aterako naiz eh, jakin atz, eh, igandean eh, eh, anoeta estadioan jeineken kopako finala ordenetako nor geiagoka zela biharritz eta estatu luzenen artean euskaldunak egin izandute aurrera egin partidoa oso berdindoa izan zen ba eh, luzapena izan zutelako len estatu eh, luzenek 3 eta 17 irabasten juntzen Eta bigarren e, zatian, ba, bueno, biarritzek, e, jazbiliren hankai esker, ba, partidua berdintzea lortu zuten, e, lauzi gorkolpe eta azkeneko minutuan, irroita meretze garrenean, entxego bat eginda. Horzekaten pasea, a, transformazioa eginda, meretzi eta mazazpihungoz bukatuko zen partidua, baina jazbilik momentu hortan hankaetzuen, ba, bere momentu honan euki eta utxe egin zuen, orduan duan luzapenera. Eta lusapenean, ba, Tuluzea lehengo zatian aurreratu egintzan, irupunturekin, berdintzen saiatu zen biarritza gure lortu zuen, baino azkeneko minutuan, laro gita emeeretzi garrenean, gutxu baten ondorioz, Tuluzeek entxego egin, transformazioa, eta final pasea lortu zuen. Eta bestalde, ba, bueno, eskualdean, e, taldeak, bitaldeak, Euskaldiga bigarren faseako azken partiduaz zeukan, Esan beharra dago emaitza esan baino lehen, bueno, ba, igoerako, igoerako playoff etarako zailkatua zegoela, baina elorri ora bidaia egin, eta handikan gal, e, berrogita sortzita hogei, galduta itzuli dire, partido kaskarra, ez zuten, ba, ez e, aurrean esatzean partido oso ona egin, baina, bueno, da gau sailkatua arabe gira gau de, final erdietarako, Ze, bueno, zailkapena final erdiak eta gero finala jokatzen da, eta final erdietarako sosketa hurrengo gaztelenean. Aperiak emezortziare ingo da, Gernika, Riosha, Irun, hau edire ba, Euskal Liga Atikan datostenak. Eta gero ba, arauiko Liga irabazten duenaren artean, egongo dire, ba, sozketa eta hor final erdiak. Beraz, e, bueno, horre, gaizatatuz baitaren eko epaumen egin beharra dugu, talailea bideko lasterketaren inguruan. Bai, ala horatu aurreko astean, ba, aurkez pengixea edo izan genuela hemen, e, eta laia bidea lehenengoz eginda asteontan, donostiatik ondarri biara, larunda berroita mar korrikalari izan genituen, partai eta ona dela esan dute antolakuntzatik, eta ba, behobia donostien ez bezala parte hartza helburu esan dute fortunako kirorekarteko arduradunek, Eta pozik, pozik eh, azaldu, azaldu zaizkigu, no, e, normala den betzela izan, e, ba, lehen esan betzela lehenengo partai betzera, jende atletikan oso ongi gondar, ez dute du inolako arazorik izan, dena primera atera dela diote. E, kez katzat hori zeukaten ez da, lehenengo adiz eta dena inundu atera da, ba, ba, listoia nahiko altu zegoela. Eta, bueno, ba, maitzei dagokinez, eh, aritzkortabarria izan du, arrasa terra izan du lehenengo, bi, bi ordu eta maus minuturekin, eta emakumezkoetan elena albilo berasa izan da, bihordu eta bergoita maika minuturekin. Partai betza ona berriro, egura aldi parega berakorrik egiteko, bere berilegiretzen izan, abroka astean izan dugunarekin, beraz pozik-pozik, oso emaitza positiboa.. Hori uh zen, -huh. hori ez, beraz, tala jabideko, lasterketaren inguruko, e, xehetasunak. oinatz gelditzen zaizkigun, e, bueno, aipamenak, ez direla gutxi ez, Bai, igereiketaren inguruan, eh, baukau zerrezateko, arrauna, maiten iza, igereiketarekin naziko bai, gara. Bai, igereiketarekin naziko naiz, Espainiako kluben arteko kopa ospatu da aztebukana hontan zaga helen, gogoratu iaz, azken portu kiroldegian, irunen egintzela txapelketa, eta handikaren, e, balbiste oso, oso on egin itzuli da bidazua irun, bidazua goita bat irun gotaldea, nesken horrezko maian txapelun orde izan da, kanoek irabasi du chapelketa, añoegi no, e, azpin marratu behar da, inoiz lortutako emaitzarik onena dela, ez dire inoiz hartu podiumean eta aurten, ba, bueno, bigarren postu hori lelengotikan kanoeretikan oso puntu gutxira, esan ba, ez, e, e, lasterketa ezberdinak egiten direla eta hoietan ba, puntuak banatzen direla, da, bueno, ba hiru puntu ter dira gelditu dela, oso oso gutxira. Eta bestalde, mutilak, maia berago, bi maia berago zeuden, bigarren mailan ezan, horrezko maia, lehenengo maila eta bigarrenan, eta hauek ere oso, oso, oso pozik itzuli direz, e, irabazi, bigarren maila hortan irabazi, eta lehenengo mailara e, igotzea lortu dute, lehenengoz, historian, bidazoagoita baten historian, eta ba, ezan, ba, igeriketan, albiste oso onak ditugula. Bestalde, harraunan, gipuzkoako batel, txapelketa, Ospatuzen San Pedron liga bukatu eta gero, ba, mutiletan e, San Juanek irabazi du eta eskualdeko batela ondarribikoak irugarren gelditu dire. Nesketan ere San Juan eta ondarribi etzen zailkatu e, finala jokatzeko. Eta azkenik eta bukatzeko maite nisean, ezte bukara honetan, e, e, lekaeneako neskek jokatu dute, galdu berriro ere, beste azte batez, ba, bat eta lau burgo aurka eta bueno, kontuan izan, ba, bi, bi puntura dela azken horrekotik an, jetxiera postuatik an, azkena jetxi den da, eta bueno, bi, no, bi e, jardunan nire elitzen dire, eta hui, ba, espero ezagun bi jardunan hori hauetan, punturen bat ateratzea, eta ba, jetxiera postu ye, eta nesartzea. Mm -hmm. Bueno, ba, errepaso eman diogu, bezakitzer, baik gehiago duzuen, aipamenen menen bat, nera aldetik hande, zer? Uhum. Ba eskerrik asko biei bai oinatzen eneko eta esan bezala Ai. bono ikusiko dugu eh? Azte buru ontan zenuako eh, bueno, kirolemaitzat jasotzen ditugun eta noski eh? azte artean berriz ere eh? aipatuko ditugu Mi esker biehi? Mi, Mi esker zuehi? Mi esker horren arte Kirola <susurra>